Таємний радник в особливих справах жив у пригарному будинку з іще кращим садом, посеред якого була галявина, оточена густими кущами, де квітли чудові троянди. Люди помітили, що Цинобер через кожні дев'ять днів тихенько вставав на світанку, хоч як йому було важко, Сам без служника одягався, спускався в сад і зникав у кущах, які оточували галявинку. Пульхер і Адріан, відчуваючи якусь таємницю і довідавшись від синоберевого камердинера, якої ночі його пан мав піти на галявину, наважились перелізти через садовий мур і сховатися в кущах. Тільки но почало світати, як вони побачили малюка, що плентався грядкою, пирхаючи й чхаючи, бо росяні стебла та віт били його по носі. Коли він прийшов на моріжок із трояндами, над кущами неначе забринів вітерець, і троянди запахли ще чутніше. Якась прекрасна жінка в серпанку. З крильми за плечима спустилася додолу, сіла на гарний стілець, що стояв серед трояндових кущів, і тихо промовивши «Іди, моя люба дитино, взяла цинобера і почала розчісувати золотим гребінцем довгі кучері, що спадали йому аж на спину. Здавалось, малюкові було дуже приємно, бо він блимав оченятами, витягав ніжки й муркотів, як кіт. Так тривало, мабуть, хвилин п'ять, потім чарівниця ще раз провела пальцем уздовж його тім'я, і Пульхер та Адріан помітили на голові у цинобра вузьку, блискучу, як вогонь смугу. Тоді жінка сказала, ну, прощавай, любий хлопчику, будь розумним, яким тільки зможеш. Малюх сказав, бувайте, матусю, я і так розумний, вам нема чого казати це щоразу. Жінка помалу знялась і зникла в повітрі. Пульхер і Адріан отетеріли подиву. Коли Цинобир хотів уже йти, вони вискочили з кущів і крикнули «Доброго ранку, пане таємний раднику в особливих справах! Ох, як же вас гарно причесали!» Цинобир озирнувся і, побачивши пульхера, хотів швидше втекти, а що був незграбний і слабкий у ногах, то спіткнувся, впав у високу траву, стебла зімкнулися над ним, і він опинився в росяній ванні. Пульхер підскочив до нього і поміг йому встати на ноги, але цинобер прохрипів. — Як це ви, добродію, попали в мій сад? Забирайтеся звідси геть до всіх чортів. Він схопився і підстрибом, скільки було в нього сили, побіг додому. Пульхер написав Бальтазарові про цю дивовижну пригоду і пообіцяв подвоїти свою пильність. Цинобера, видно, страшенно засмутило те, що з ним трапилось. Він звелів покласти себе в постіль і так охкав та стогнав, що чутка про його раптову хворобу дійшла скоро до міністра Моншайна й до князя Барсануфа.